Kassett zwei, sei drei, hemmschach von dem Roman Varshe von Scholemash. Von bis Mädrisch hat schon der Schachliner ein Reus gestatt sein Koseponem und mit Lachach ist gefinkelt mit der Eigerlach. Nu, was hört man, Pani Hurwitz? Schon gefunden ein Quartier für euer junger Mann? Eich oft zu picken ist Littweg, nicht nur ein Quartier, noch essen euch und leckt es euch. Kommt, junger Mann, mit mir. zog so die Frau er in dem Tun dem jungen Mann wie ein Kind bei der Hand und schleppte ihn noch sehr mit dem Päckel in Zeitungspapier eingewickelt auf den zweiten Stock zum Pan Kwiatkowski. Kapitel 5 Wie er soll Rocheleie kocht und proklamatis. Nachdem die Rocheleie hat sich aufgefertigt mit Kulischen Unionen einzuordnen in den fremden jungen Mann hat sie sich der Mund, als es fahrt auf ihr daheim ihr eigen Päckl. Sie darf sich nehmen, den Mittelpunkt zu kochen, und sie hat sich genügend zu ihrem Tipp mit der Energie und Geschick, wo sie es gewähnt bekommt bei ihr, noch dazu noch, als ein gelungenem Tug wie der Heintige, nachdem es ihr gelungen, einzuordnen, den fremden jungen Mann. In ein paar Schuhe herum ist schon die ganze Mischbuche gesessen am Tisch, Und der Mann, Schleumer Hurwitz, hat gekonnt, lernen die Kinder, wo sie sollen ja essen und wo sie sollen nicht essen. Schleumer Hurwitz hat ständig gelernt. Und als ich diesen Stub jetzt zu Tintel gewinnt, zu lesen beim Essen, hat er ausgenösset die Zeit, die Kinder zu lesen und zu wissen, wie viel Eisen es hat mit sich Meierlach und wie viel Eiweiß es hat mit sich Arbis. Der Lehrer hat sehr gerne geteilt sich, mit seinem Wissen, mit anderen. Nicht kachelig zu duschen seine Tormidien, seine Kinder oder wild Fremde, mit welcher er begegnet sich zum ersten Mut. Im Stüb ist gewähnt dunkel, frierufend von dem kurzen Herbsttag. In Reußen ist das Wetter kallig geworden und die Kinder, welche sind nach Reußen gegangen im friehen Morgen, begleitet von der herrlichen Herbsttun, sind zurückgeheimgekommen feuchte, bei Schneide und bei Blottekte. Einige von sie, wie der Gymnasietal mit David und die jüngere Tochter, haben gemäß die Ski-Häustung und beim Tisch sitzen in den Socken. Es ist geworden, ein Gerät wegen Kaloschen. Ein Gerät, wo es ständig war, weil es der Mond und Winter war. Die Tate hat sich nicht gemacht, die Mama aber hat schon wegen dem ihre Pläne gehabt. Rocheleis Tisch ist kein Mundschnacket. Ständig gefällt sich feier. es ist bei ihr zum Mittag und es ist ihre eigene Geschicktheit, wie er soll einzuteilen, als er soll vor allem mit Klecken. Sitz der Rochelei beim größten Teller, er versorgte und ist stark vernommen mit einteilen Chalokim. Dem leigt sie zieh, dem sie, dem nimmt sie auch rup, Leute Jungen und Leute seine Keuches. Selbstverständlich hat sich gefunden beim Tisch der nahe umgekommenen Bucher. Dem ersten Mittag haben sie alle gemüsst essen bei der Lehrerin. Der nahe umgekommener junge Mann hat überholt gehabt Massen. Er ist von dem ersten Augenblick ungefällig geworden der Lehrerin und das, wo sie hat bei Kämifarim ein so unterbart in einem äußerlichen so Quartier, hat dem jungen Mann der nicht nur ein Ruch aus Eugen noch bei allem ein Also das wurden gewähnt seine speziellen Verdiensten, wo es von Kwiatkowskis mit Schüge geworden ist und nimmt rein zu sich ein jüdischer Bucher. Und trotzdem ist das, der neue umgekommener gewähnt ein ganz schöner junger Mann, nicht als ein verkrimmter, kleingewichsiger wie die alle, wo es um sich besitzt gewesen ist, ein schönes Gebäude und ein hoher Gewichsiger mit einem rein naiv-proventionellen Puhn, schöne Größe, schwarze Augen, und kaum spritzendig gebacken wird, wo es eine gewähne Heimschech zu seiner Pei ist, und haben ihm zugegeben, ein bucherischer Gein. Und mehrfach als hat er ausgenehme in der Lehre des Eugen der Pfarr, wo es er ihres verhältnismäßig gegangen ist, reiner und anständiger Umgetung wie alle anderen jungen Leute, wo es eine gewähnliche Häusch von der Provinz ist. Töcher lange kappete noch, aber die Kappete ist gewähne rein, ein gepresst Provinzhemd, von welchem ist sich ein Reus gewesen, der ein Reustart und der Kork von seinem Hals. Ein Fälle der südischen Atlas in der Band, wo er sich getrunken hat getrun für ein Schnips, hat gehört der südischen Reihen, und man hat umgesehen in dem jungen Mann ein sehr künftig von Kanur im Heim. Und das hat er ausgenommen, dass viele in einem sehr demokratischen Haus wie dem Lehrer es ist gewöhnt. Die allgemeine Aufmerksamkeit beim Tisch konzentriert sich auch in den Fremden, Ungekommenen. Jetzt, nachdem wie der Leerige hat der Fassade selten im Häufen bekommen, verriebe ich ein Quartier mit allem Guten, hat sich nicht nur ihr Mann, noch viele der Schachliner schon euch übergebeten mit der Idee von seinem Bleibendu. Alle sind gewählend neugierig, euch zu finden, nehmt und wegnimmt. Celibus willte sich nämlich so lernen fragt ihm der Lehrer veralle unwesentliche beim Tisch der junge Mann wo soll sich wie seit euch zum ersten mal ein Leben gewinnen in der sagesellschaft nach der zi mit fremden meidler bei ein Tisch hat sich gereut und ist gewiss wie de Augen hin zu tun die zwei schwester was haben das bemerkt haben sich gestippt mit de fäse im den Tisch und gelacht in de teller rein Er hat sich aber nicht verloren, verkehrt. Er hat aufgeantwortet mit einer gewissen Sicherheit, guckend die Bucherin mäßig in Schüssel rein. Ich will während er schreiben. Dus hat er ausgeriefen der Steunig in Aufmerksamkeit. Der Ballabus hat er wegleicht dem Gopo, er abgenommen die Brillen von seinen Euren, übergewischt sein mit dem Teehof, er wollte ihm gewollt gut umkicken und übergefragt. Ein er Schreiber? Jo, ich will schreiben, hat der jünger Mann aufgegeben, wird er sichere. Was willst du schreiben, hat der Lehrer ihm gefragt. Ich habe schon umgeschrieben, ein Drama, was ich habe gebracht, mit mir vorzuleinend verschreiben. Ein Drama? Wundern sich alle. Jo, ein Drama in vier Akten. Hat er gelernt, Klolen, wie er soll zu schreiben, ein Drama? fragt ihm der Lehrer. Die Klolen? Was für ein Klolen? Nein, ich habe nicht gelernt. Ihr habt nicht gelernt, die Kläulem, und ihr habt umgeschriebenen Drama? Ihr seid doch, sagt der junge Mann, wie ihr er wollt gewinnen, umgewiesen auf Anachs, wo steht vor ihm. In der dramatische, klassische Literatur hat ihr er gelernt? Fragt ihm der Lehrer schon wie er taumet auf ein Examen. Dramatische, klassische Literatur? Wo ist es? Fragt ihr bei der junge Mann, und wer droht? Alles schmeicheln mit de Mädliche behauptt sagske de jüngere kann sich schon erscheinen halten im Platz der Reusner gelächter und da Futter hakt baut mit da Blick Ich mein Shakespeare iat geleint Shakespeare fragt über da Leere ich hab auch viele Geheirt wegen nehmen sucht da jüngere Mann no geleint hab ich ihm nicht und Molière Molière hat er geleint Moller, Moller, wer ist das? Ich verstehe nicht. Kann ein unterschreiben mit Rame muss ich sehr den Lernen? Wie kommt eins zum anderen? wundert sich der junge Mann. Wieder kann sich Sorge nicht einhalten. Die Ältere kneift sie unter den Tisch in die nackte Hände. Der Lehrer hält ihm oft zu fragen. Er wird sehr rechens und treurig. Der junge Mann versteht als er hat gerett Nachschkeiten und verschämt sich und räumt sich noch mehr, was macht ihn bei seiner ganzen Verleuernkeit sympathisch. Sogt noch ein junger Mann, in der Theater sind wir er schon einmal gewöhnt? Hat er überhaupt in deinem Leben schon gesehen, in der Theater? Frägt ihm als der Lehrer. Ja, gewöhnt bei uns in Stutt, eine jüdische Truppe. Hab ich hereingeguckt durch die Sparre von der Plachte. Soschke kann sich wieder nicht einhalten, und der junge Mann sitzt wie auf heißen Spilkes und weiß nicht, wo die Augen hinzutun, nur du kommst ihm zu Hilfe, sein Schutzmaler. Hört noch, wo sollt ihr sich umgesetzt auf ihm? Zudem ist er durch tägliche Kümmer im Walsch, wie sich lernen. Adarabe, helft ihm, sagt der Lehrerke, und könnte ihm überzubeten, vor allem Verschämtkeiten beim Tisch, nimmt sie auf dem Kuppel ein Stück Fleisch von ihr Teller und erlangt ihm auf seinem. Es ist es, junger Mann, ihr werdet noch von euch alle lachen. Nur der Ballabus macht einen End zu allen. Es ist nicht dumm, was zu lachen. Alle unsere Talenten haben uns so jung gehabt. Wir haben nicht keine Schule, das ist postmetisch aus unserer Universität. Mich interessiert, was ihr euch umgeschrieben habt, junger Mann. Ich will euch sehr beten, als ihr sollt mir einmal vorlesen eurer Drama. Die Reit haben den fremden jungen Mann rehabilitiert, bei der Gesellschaft beim Tisch in Ruchelei hat schon gekonnt, triumphierendig herausriefen. Aha, seht ihr schon. Das Essen hat sich nicht gekonnt, lang verziehen und der Rollen ist sich bald gegangen. Der Lehrer sah weg auf seine nachmutige Lektions, wo sie gegeben in privaten Häuser Als sei ihr die älteste Tochter Helene, weil Gott euch gehat ihre nur mit de gestunden. Ebenwas Frau Horwitz hat er gekränkt, weil das Mädel hat schon keine minuten, kein Zeit für sich. Das Leben ist gewendte am Spuche ergreise. Die Schule hat winzig wurs reingebracht. Die sind von Kindern, von mit dem sein meistens Verständnis von Kinder von de Ohren schreien, wo schon Hauptgezahlt, Haupt ausgebeten, und das Gezogte ist auch ausgekommen, einzumäunen mit großmatternisch und nachläufend. Die Schule hat im Tage gestützt im Geheimen eine pure reiche, assimilierte Dame, der war, wo sie es gewähnt, die einzige von den Menschen, wo sie verspreit die verwehrte polische Sprache zwischen der urmer jüdischen Bevölkerung, welche man gelernt im Geheimen. Aber die Hilfe von dem Komiteet ist gewöhn Punkt an so wie alle gesellschaftlichen Schweres. Mehrere moralische Stütze, eindere materielle. Wenn es gekommen ist, hat gegeben Ärzte. Die Doktorade Silbersteinove, die Beschützerin von der Schule, fliegt auch einfach an jeden Montag und Donnerstag und examinieren die Kinder in Polen. Und es fliegt oft nur sich machen, Als Bescheid ihr Besitz pflegen ein reiferen Punkt der russischen Inspekte, und sie so hat erneut auf der Schule zulieb ihre polische Tendenzen und machen ihre Visite zwischen die Bank, suchen durch polische Bücher und ausfragen die Kinder, sie lernen polisch. Der Fahrer aber, als er seinen gekümmen, die ämische Sorgen von der Schule, ihre Geld zu bezogen, auf den Winter Keulen einzuschaffen, ist keiner nicht gewöhnt zu helfen. Ein Dame hat aufgeschickt zu der Anderen und die ganze Sorge vielleicht fallen wird damit auf der Leere des Platzes. Und man soll nicht meinen, dass die Sorgen, die Frau Horwitz hat getrunken auf sich, sehr ihre eigenen, sehr Fremden, haben immer gelassen Spuren auf ihr Pohnen und abgerufen sich auf ihre Eltern. Das ist nicht gewesen der Fall. Verkehrt. Es hat sich gedacht, als was mehr die Frau hat genommen auf sich, Als mehr sind ihre Glieder umgegossen geworden mit Energie, Kraft und Achäschik zu tun. Die umausgeschöpfte Energie, die sozusagen gerade eingespeichert in ihr, eine Rüsche von Älteren und Ureltern, von prosten Volksmenschen, von welcher Frau Hurwitz so gestammt, hat vor Jugend ihrer Tag aufgehalten, als Leichtigkeit in ihren Bewegungen, und eine Mädels dörfische Frischkeit in ihrer ganzen Haltung. Als sie gegangen auf die Treppe, hat sie das ganze Haus gewusst, als Frau Horwitz geht. Sie hat ihren besonderen Gang gehabt, die Treppe oben gezittert unter ihren Tritt. Dabei ist sie nicht abgesprungen, eine Frau in den 40ern, die sie hat ausgesehen hat, in den 30ern. Keine Sorgen, keine Zurück, sie nicht um Standgewinne zu brechen, ihre stolze Haltung. Mit der starken, reif entwickelten Brust für Reus ausgestreckte Versich ist sie gegangen wie eine Mutter Selna, wo sie weist ihr Flücht und ihr Wert. Von ihr ganzer Person hat gesprotzt Mut, Energie und Glauben. Es ist gewesen so, wie sie wollte, eingegangen auf ein Kampfgewett mit ihrem Masel, wo schwerer es ist gewesen, ihr Leben, als mächtiger ist sie geworden und als leichter, hat sie es genommen. Bei dem Unglück von ihrem älsten Sohn, wo sie gewöhnt der Hoffnung von der Verspuche, hat man gemeint, auch das, weil sie zu brechen. In Unheib hat sich das Unglück abgerufen, auf ihr gesund. Frau Horwitz, wo sie keinmal nicht krank gewesen, hat sich umgekommen zu gelaufen, auf Kopfweite, wenn er Fußbrechen ist. Na, das ist noch gewöhnt in Unheib, wenn sie hat gekämpft vor seiner Befreiung, kaum aber hat sie sich überzeugt, als sie kein Gurnisch tun, ist sie zurückgegangen zu ihren tagtäglichen Sorgen, wos haben sie bald gegeben an dem Rhein in seiner Klemmen. Sie hat bald zurückgefunden in ihrer friedliche Jugend und Frischkeit, als sie staggeämis, als in dem Umblick mit ihrem Sohn, hat ihr stark ausgemuskuliert, von ihrem ungenümmen Meer knätschen, Drei tiefe Ringen haben sich gegeben als Schneidereien in ihr hohen, stolzen Hals. Aber die Kneuschen haben noch weicher gemacht, leidendiger, die starke Muskeln von ihr Puhnen. Und ihre grönen Augen, wo sie ständig geguckt haben, welfisch gereizt, wie gereizt und schlossend aufhäb ist, haben jetzt bekommen einen milderen Blick, einen übergelegten und süffig Dicken. Das war der ständigeren, Dreherglanz, wo sie sich gefeiert in Weißappel. Übrigens ist der charrote dicker Blick von ihren Augen in den Mutterkneitschen von ihrem Hals konisch gewähnt in Einklang mit ihrer ganzer gleich haltendicken, stolzer Figur. Es ist gewähnt also, wie ihr Körper bis zum Hals, vollgelegt bei Sunda Fasir. Er ist im ganzen Gewähn umgegossen mit einem Willen, wo sie weiß, jeden Augenblick was zu tun. Frau Hurwitz hat gewusst, was zu tun, jeden Augenblick von ihr Leben. Jede Weile hat gewartet auf ihr an anderer Arbeit. Nachdem wir der Mann und die Kinder haben verlassen, die Stube, hat sich Frau Hurwitz auch aufgeschaut, die Arbeit von ihr gekleidet, ungetunert Vater, ungenümmert sich das Gefäß waschen, auch angegossen auf heiße Wasser in der größten Waschschüssel, Eine reingeschotten Säufe und Säude hat sie umgehoben zu scharen in ihr Gefäß, die Guppe und Messer mit einer Energie. Und sie hat herausgefallen er von ihrem gesunden Körper wie ein Lebenssaft von einem starken Bäum. In der Rüchelähe kann ich glatt so waschen, tapen und tellen, sie muss dabei fantasieren. Und jetzt, wie sie steht, so ein er Räufgeschätztes Arbo bei der größeren Waschschüssel, und lasst ihr Hände durchschwenken und sode und seuf, als ihr Kopf etwas er anders war. Sie hat Fantasie gehabt, und ihre Fantasie hat ihr gemüllen herrliche Bilder. Dort, wie ein anderer wollte, wenn ihr nicht gesehen habt, hat vor ihren Augen geschwebt ein Licht, und sie hat begossen mit goldenen Strahlen jede Sache, auf welche sie hat geguckt, als ob sie etwas getrunken hat, Brillen. Der umberfleckte und nicht ungerührte Volksgläubin, wo sie hat getrunken in sich, hat er gegeben, als Sehenskäuer zu gucken, auf Geschehnischen und Sachen, nicht so, wie sie sehen in der Rämmischen, nur von einer höheren Nämis. In ihrer Fantasie hat sie schon gesehen, wie von dem jungen Mann, welchen sie hat gefunden hinter ihr Tier, wächst er aus, ein wichtiger Mensch, und das hat sie ihm zugeholfen dazu, in se ist da finn stolz geworn punkt alsoe wie sie's geweine bezeigt als ihr mann ist der gresste gelernte fürs gefinnsch auf der gott seiet ihre kinder wellen auswachsen vergreuche menschen und ihr jachlene hot jetz sil dem mit schmadnig und lit verganne glaubt sie doch asä er, tut ein er bissauf sehr wirtige sag Und die Welt wird bald hören von ihm. Also ich hatte es schon in euch, ungeheben zu glauben, in einem fremden, jungen Mann. Ihr Fantasie hat nicht gemacht, kein Schillig, zuß es ihr Eigenkind, sehr fremde. Und als Sinn, wie sie es gestanden über der Waschschüssel und gerieben mit ihren starken, nackten Händen, ihren Tappen und Teller, sie ist ihr ganz gut und begossen geworden mit Freude. Ein unverständlicher Numpagrenis-Glick hat sie herumgenommen und erfahren, wo sie dem jungen Mann geholfen hat. Sie hat mitgebracht von ihrer Mutter als starken Gläubigen in Mann, als er geworden, Sachen, sie es verschaffen geworden, verhechere Sachen, die haben gar nichts zu tun mit den Kleinigkeiten des tagtäglichen Lebens. Mit dem darf sich das Weib aufgeben. Der Mann ist dazu, durch ein er Teil zu schaffen, die geistige Welt nur und geht da, wo es heuben, das eibige Leben und dem eibigen Tachlis. Amol ist das gewähnte Teure in der Gernaden. Sind sie es geworden, einer Bekeuerste, zusammen in, durch den Mann, hat sie herübergetragen ihr Gläubens zu den nahen Sachen, zur Bildung, zu Progress, zu dem gerechten Morgen, wo es davon muss kommen, wenn die Menschen, weil nicht seiner solchen Arunen und sich im Schloss mehr verschlafen. Sie hat sich ungehehrt, dass so viel der Fynn von Schachlin und von anderen jungen Leuten muss kommen zu ihr, der Freitag zu nachts. Und das Weib ist beschaffen geworden, gerade dem Mann zu helfen dazu, wie ihre Mutters haben geholfen, seiner Männer und sie geraten sich heilig leulem habe und ab Platz in Gnaden. In der Kirche, wie sie ist gestanden und gewaschen das Gefäß, Es junge Geweintunkel, er trieb er aus der gesetzt auf dem Kirchfenster, wo sie da raus gegangen auf dem Hof. Die zweite Stieb, welches Geweint die erste Stieb, das Studierzimmer und das Wohnzimmer bei Tücken bei Nacht, das große Schlafzimmer von die Kinder. Es setzt Geweint hell beleuchten von der größten Milchschein, bei welcher der Gemnes ist, hat gemacht sein nur mit der gelektje, eider ist gegangen auf seinen Schuh. Der Gymnasist hat auch gemusst, verdienen auf sein Essen und Mundier. Von fünf bis sieben hat er vorgelesen für einen blinden Mann Zeitungen und Bücher. In Kirch ist Wussermund mehr dunkler geworden als euch. Als Ruchelei hat er nicht mehr gesehen, das Gefäß zu waschen, hat er sich der Mund, als in der zweiten Stube brennt sich ein Lamm. Um. Als ob er sich das Schutgewehr in unser Zünden noch erlegt, hat er reingeriefen zu dem Jingle. Du, wird, du, wird, komm rein mit dem Lamm, weißt du, machen die Lekzis auf den Kirchtisch. Ich hab ihn schön aufgereinigt. Das Jingle hat er reingebracht im Lamm mit seinem Bruch. Da seh'n der Mame wascht das Gefäß in der Fenster, hat er sich verwundert. Der Mame wascht allein das Gefäß? Und wie ist das Truschke? Das heutzutage, was kommt darauf er jeden Tag? Wieder ein neues, das rutschke. Was? Allein kommen wir nicht. Es werden zu Nützke, wenn die Purgilden auf ein Besonderes. Sog nicht aus dem Taten. Ein Verwuss, helft ihr nicht, Soschke? Sie ist doch in der Heim. Ich will nicht, dass sie so die Händkalle machen soll. Ich hab sie extra weggeschickt zur Achavate. Soll mich die Mama losen, ich will prüfen. Geh, du darfst machen, Lexis. Nur, no, als Stickel, Julius Cäsar, äußernweinig zu lernen, ich will es keine socken, so wie so. Sab. Waschen wir dich, du wirst bloß überwischen. Na, du hast eine Hand. Überwischen dich die Teller, hat du singelterweil auf äußernweinig, äußgereichend im Hochummes, wo sie es hat geführt und gewinnen, der Held und größer Räumisch am Luchemann. Aber wahrscheinlich, die Teller, hat Ruchelei etwas bemerkt. Weiß mir, die Häusen sind doch wieder bei dir zerrissen. Erst nach, wo sie ein paar neue Häusen gekäuft, hat sie umgewiesen auf den Jüngels hintergelegt. Da wird es geblieben stehen in der Mitte von einer Cäsarischen Schuhe. Als Stammeldicker hat er gewollt, austrachten, ob es eine nicht gesteugene Manze wegen der Fall. Zum Sof ist er noch beißt geworden, Er hat ausgerufen, was soll ich tun, als so er sich zerreißen soll. Häusen sind vor dem gemacht, als er sich so zerreißen soll. Häusen, ausgegossen von Eisen, hat mich noch nicht ausgefunden. Als Tage bedarf, tut mir ein paar heisene Tuch in den Häusen. So Häusen sind sich aus, sondern nicht vor dir. Komm schon her, Gymnastist meiner, weil ich es zunehm. Die Mama hat übergelassen das Gefäße mit dem Waschen. Er rausgenommen von Schufflet, er schreibt mit Nudeln und Garen, eingefettet dem dicksten Foden, was sie auf Norge konnte, gefunden in ihren Heimelüchen. Er rupknetig auf einen Füß, als er verrichtet die Häusen auf dem ungetönen Gymnasies, weil er nicht gefunden kann, eine Ursache, als sie lebt dem, was die Mama nicht im Ziel der Häusen soll er aufheilen, auszurechnen die Größe und Maß im von römischen Held. Ruchelei, welcher hat erst früher gescheint, von nachher von ihr Kinds unverständliche Werte, ist schon erst nicht gelegen im Kopf der Cäsar. Sie hat geklärt wegen dem, alles gefällt mir neu. Verwus aber, hat mir noch nicht ausgefunden, in der Saarstoffe, auf Häusen, wo es sich nichts zerreißen soll. Aber schaß sie es gewähnt, als euer Vernommen in ihr Gedanke, hat sie bemerkt, wie die jungen Staschen sind ungestoppt mit Eppes. Was hast du in der Käschen? Es fragte die Mame, tappendig über sei. Das ist gar nicht. Die Mame darf es nicht wissen, sagte Singelreuth währendig. Na, no, der Mames Hand hat schon gesteckt in der Käschen und von dort herausgeschleppt er ein er ganzes Pack unlegaler Literatur, gedrückt auf Bebulle. Nachdus hat mir gefehlt, schreit euch die Mame. Du euch? Was hat ihr sich so umgesetzt auf mir? Was willt ihr von mir? Ruft Rüchelaya euch verzweifelt. Mame, soll der Mame nicht drungen dem Taten? A heimgenimme nur ibernacht. Morgen gib ich es weiter. Nicht drungen, will ich? Genug. Ein erfolgt und fiese und duschen euch? Äpfel wirst du überwarten, bis du wirst die Gymnasie verändigen, sucht Ruchelei schon beruhigt. Ich hab es genommen, Frau Chava. Ich such der Mama morgen, weil ich es abgeben. Du weißt doch erfüllen nicht, wie mit dem umzugehen, du Rotzereiner. Wie wirst du es drücken? In die zerrissenen Häusen? Na, sei, es startst doch ein Reus von der Kirchenes. Ein Blinder kann es doch sein. Gib es ein Heuer. Ich bedarf noch, als soll die Chappen auf der Gase, essen von Patrouillen, Steinen in allen Winkeln. Sie schleppt auch aus die Proklamatis von Tasch und nimmt einen von ihren Tab, in welchem sie hat Handmitte abgekocht, ein Norwus gehabt ausgewaschen und eine Packereine nimmt die Proklamatis, legt über sie ein Stück Papier und nimmt eine Schüssel mit rohen Norwus aufgeschaltetem Kartoffeln, Der Gesierdig ungegreit auf dem Morgen de geschup und na schet er auf die Taffele so aufm Papier mit der Proklamatis und stellt er weg dem Topf mit der Proklamatis hab der Kehr. Wo stittest du Mame? De Mame geht so op kochen. Lacht de Singel. Nicht noch kochen, ich will se so bruten, verbrennen will ich sei. Soll's mir du so aufhären zu so bringen ne Stube rein, du Rotzreiner. Noch Zeit für dir als nicht will ich dem Taten erzählen. Ich soll es als Sein gesinnt, schwert sie sich, denn ich will es dem Taten erzählen. Oipasoi, will ich erzählen dem Taten, als die Mama hat sich wieder geschworen. Der Lehrer, der es hat gehalten, in ein Lernen sein Weib, hat sie gewollt, allzu gewöhnen von ihrem ständigen Schwurz. Und ich will erzählen, als die Mama hat allein das Gefäß gewaschen. »Wirst schweigen, du Rotzereiner?« »Ach der Mama wird schweigen, wegen der Proklamatis will ich euch schweigen.« »Ateuwe, Frau Ateuwe«, lacht der Singel und läuft er aus dem Korridor auf seinen Lernschuh. »Herr, nur du, wo schläfst du er aus, um Kaloschen?« »Willst du dich wieder zukehlen? Es regnet doch im Größen, und der Schirr ist einen zerrissen.« »Kaloschen? Von wann will ich sie nehmen? Der Friedeck ist einen doch zerrissen.« Komm zurück rein, na, gekäuft auf dem Markt, ein pur genützter, sucht der Mütter und warft dem Zierpäckl. Kaloschen? Von Wanne hat die Mama Geld genommen? Nicht eine Neisse, Grotze, die ohne Geld. Kapitel 6 Der Schabbes und der Unterwochens Sie gewähren ihr Schuh, die Ofenschuhen zwischen fünf und sieben, wenn der Mann und die Kinder seinen Erwecken gaben. Jeder zu sein Beschäftigung. Du schmittig schon ob gepattert, du schgefäsch schon über gewaschen, zu gewein ihr obro, ihr ruhm scho, denn smo hat sie geiren gewolt bleiben umgestellt. Sie hat sich genommen eins von de beide Sachen zu tun, oder de Podleko waschen, oder sich allein zu waschen. Heint hat sie genommen beide Sachen. Sie hat lieb gehabt Reinkath darum sehr. Und also wie sie es gewohnt gewesen in ihrer Mädelsche Juren, dort im Dreußen im Dorf bei ihr Futter, zu sehen, als den Züchtig und Finkeldig in ihr Winkel, hat sie es lieb gehabt, noch zu tun bis den heintigen Tag. Nein, heint noch mehr wie das muss. Die Pottelgewaschen oder die Hursichwaschen ist bei ihr ein Überrohr, ein Verweilung, ein Vorspiel von ihren täglichen Sorgen. Denn Ruchelei hat Zwiebel auf dem Kopf, Wenn die Leute enttäuscht schon gut nun, dann nimmt sie sich zu ihrer lieber Beschäftigung. Ausgetunen Schirren Socken mit der durchgeweichten Plachte, wo sie tünkt ein und renkt jedes Mal aus in der Näme mit eingeseiftem Wasser, kriegt sie auch immer Falle Fier, wischte Podlöcke mit der Chäschig, wo es weiß der Reuss vergnügen, schad darum mit der Anzeige, eingesäifter plachte alle winkeln von größen esseme in alle ecken unter alle betten und unter alle schenk um mit dem wisses nur du a versteckt winkele steckt ja reine ernos obgehet so mein feiern als man soll hier dann mustehen es ist a soe viel wird getun a heilige arbeit keiner kann is in tonisch und stippe reinkommen meig machig allein klapp mit dir wenn sie ihm nicht öffnen, bis sie ist nicht übergegangen mit ihr feierter Schmette die ganze Oberflache von Haus. Saar Sommer und Saar Winter prallt sie öfters Fenster, als soll sich ausdrücken von der Luft. Übergeschotten, die abgewaschene Potlige mit dem geilen Sand musen schon ganz wohl alle verbleiben in Kirch. In Kirch musen alle Lektionsfeiern verendet. Alle Debatten, ausgekriegt zwischen dem Lehrer und Schachlinen beim Gleiseltal bis das Esszimmer, es drücken in keinem Aufnehmen Jomtevig seine Gäste. Obgefertigt mit der Podlke, geht sich Tänzmor auch eine Leie an ihm zu sich. Gorn ist schon so geirrt in ihr Leben wie Wasser und Seif, nicht nur sich allein zu tinken, nur allem ein feines Fall darunter unter ihre Hände. von Gott möin am Mond is a Gesetz eingeführt, dass jeden Freitag Nachmittag mis des ganze Haus gesind durchgan durch ihre Finger in a Schüssel Wasser mit Seif. Sie teilt an jeden Mitglied von ihrem Spruche in zwei Halocken. Einmal vom Kopf bisn halben Leib und des zweite Mal der andere hilft. Dabei is ernisch kagelik In Wusforan Älteres gefällt sich ihr Bespuchenmitglied und sie wusste von ihm erbelangt. Freitag ist schon ein Mussach. Aber in mitten der Woche können Rucheleien euch einfach unternehmen eine Expeditie in ihre Kindersäuren und andere Teilen von seinem Körper. Nicht nur mit ihren eigenen Bespuchenmitglieden begeht sie sich also, sondern sie ist schon ein ungenümer Klall, Als jeder Bucher, wo es Kind zu laufen, von der Provinz nach Bildung zu ihrem Mann, mit keinem Kohl durchgehend durch das Schüssel Wasser und Seif von Rucheleis Hände. Schon abgerett von den jungen Leuten, wo sie wohnen bei ihr. Seid die Zegur und dem Teut. Von der helle Haut kann Ruchelei nehmen ihr Schüssel mit kochendem Wasser, mit ein Stück geiler Waschseif, und ein reinstellen und ein bisschen mädrig rein. Gewaschen soll werden, als nicht, weil ich er sich allein nehmen zeich. Oft muss, setze sie schon auf den Schachlinen. Alla de wuss, hat der Schachlinen, gefällt ihr etwas nicht, oder er sucht etwas, wo sie es nicht näher guss, kann sie sich schon riefen zu ihm, nicht schämlich sich auf viele von Menschen. Pani litfag, öffscher wird ihr nehmen auf wasch, Ich lebe, sie du auf voller Kessel kochen dich Wasser. Am meisten aber hat Frau Hurwitz lieb, äußere gießen Wasser mit Seif auf ihr eigen Leib. Das Waschen ist eine Beleunung für den ganzen Tag mehr und weckt oft in ihr nahe Gefallen von Energie und Mut. Zugeschlossene Teere auf alle Ringen, werft Ruchelei auf von sich das Kleid, der Unterwäsch, das Hemd und bleibt stehend kaffend nackt in der größeren Waschschüssel und gießt auf ihrem knochdicken, russgeknotten im Leib Wasser von der Schäb. Und funkt also, wie sie hat erst frühe mit der feuchter Schmatte eingetinkten Sode und Seif gerieben ihre Töp, die Schüsseln, die harte Podlige. Also reibt sie und wascht mit einem harter Schwamm eingedüngten Sode und Seif jeden Winkel von ihr starken, muskulierten Kerl. Es weckt sich aus wie ein ungespannter Pfeilbeugen ihr ausmodellierter Rücken, mit allen seinen Grieberlach und Winkerlach, von welchen schneit sich er aus sein Rückenbein, zu wem es mitten Rucheleis Hand mit erfeichter Schwarm wild durch Häuswerk reichen. Mit energischer Lust fährt sie eben mit ihrer starken Hände über ihr gefalteten Beuch von internen der Brüsten bis zu der breiten Hüften. Nicht vergessen, die Kälte zu mangelen mit Seif ihre starken Knie. Nach jedem Reib schluckt der Reus Flammenräutlichkeit auf ihr Körper, wie ihr Blut, aufgeweckt von Massage und Bewegung, wurde sich aufgehabt von Schluff, zusammengelaufen sich von allen behaltenen Winklen und gewollte Rußsätzen durch der durchsendige weiße weibersche Haut. Heintober ist gewähnt ein Tuch von größerem Waschen. Nur im um Körper hat sich Ruhelei genügend zu ihrer Hau. Nur in dieser Tuch von vielen Sorgen und Ruhmläufen ist, findet Ruhelei nicht kein anderes Mittel von Beruhigung und Überruf, wie zu waschen sich im Kopf. Habe nacket, Mit der Gänsehaut übergezogenem Leib steht sie über eine Schüssel aufgewärmt Regenwasser, in welchem sie weigte ihre eingeseifte lange Hoh. Eingeknoten, zusammengeflochten von blischendecke, gebläselte Mullenis hat die Frau mit der Freude gegossen über ihr Kopf das leibliche Regenwasser. Eine kindische Ausgeleitetkeit kondensiert über ihr Pohnen und über ihre ganzen Körper. wie es wohlgegossen über ihr Kopf mit Bruches und Leidseligkeit. Geläum es von jünger Teig, Steinhoff, geläum es von grünen Lönkes, von frischen Wassern, in welcher sich gebrühten Mädel beißt. Geläum es von behaltenen Frühlingswäldern, als wert lebedeck, wenn das leibliche Wasser gießt sich über den Kopf. Die ganzen sind von allen Jungen wascht up durchs Regenwasser. Die sind, die Zures und die Eltern Rogelaye geht eroys von der Seifschüssel, ein geleiterte in der Neigebeuren. Herumgehält er in ihr grenem Schloffrock, ihr Bergeneid von einer verzeitete Gruppe kleid, trinken sich Rogelaye beim eingeheizten Kachelofen im Wohnstub ihre gewaschene Hor. Alle Tischen, alle Bank trugen auf sich Spuren von den Kinderslecks ist. Der Stube sitzt zerräumt, ob gewaschen und mit Sankt Baschotten. Und beim Kacheläufen sitzt Rucheleie und trinkt langsam mit zügellosem Vergnügen ihr Teppeltei. Eine Gebäurende, eine Geleiterte und eine Getreiste. Es ist der einzige Moment vom ganzen Tag, wo Rucheleie hört ihr eigenes Herz klappen. Der einzige Moment, wo sie es bewusst ist von ihr eigenes Leben. Es ist der Schabes in ihr Tag, Wenn Ruchelei sitzt, er soll bei Leuchten im Milchschein von Tischlomb, trinkt ihre Hohen und siebt die Teile. Wie ein Pastor lässt sie vorbei von sich seine gewaschenen Schöpfen. Er soll sie vorbeigehen von sich ihren vergangenen Teig, vergangenen Leumens, Mädchen schon lange begrübten und vergessenen Leumens. in tiefen Nebel von langer Vergangenheit vertrunken, stehen auf und schleichen durch seine sonnigen Scheinen für die Räume. Grüne Lönke sind immer Wasser beim Boden, behaltene Gefühlen, Schotens von Bänkschaften, eingewickelt wie Embryonen in Mutterhäut, unkontige, blutlose, wugglose, schwimmendige und schwebendige Schleichensei und Flattern, Danach komme ich schon bei bestimmten Teig und Maßen. Sie bedroht nicht ihr Maßel, aber sie ist zufrieden von ihr Geur. Sie wollten bedarft und halten aufs Neue, weil sie wieder so ein Junge häuben. Der Mann sagt, sie kann nicht der erste Teig von ihr Kassen haben. Die Kinder, sie stellt sich auf beim Älsten. Ihr geliebt, ausgeweidigt Kind ist es. Sie vermut sich, wenn sie auf dem Gesäugen hat. Gewohnt hat sie dann so bei ihr Schwäger auf der Kiste gesessen, und es hat sich ihr gebänkt daheim. Nicht übrigens gern hat sie gehabt das neue Haus, in welchem sie sich reingefallen, mit schweren Schwiegen und mit den neuen Gewohnheiten. Man hat geguckt auf ihr mit Schad. Sie hat sich nicht gekonnt, zupassen zu seiner Frumkeit. Gewohnt gewöhnt, er auszulassen Lockenhoher von ihr Scheitel, von ihr Heibo, mit anderen Mitzviers. Die Schwieger hat gehalten, eine neue Musse zu suchen. Der Schwieger hat gebrutscht und das still. Und auch viele der Mann ist ganz wohl fremd gewesen. Sie hat gebänkt nach daheim, nach dem Dorf, von wann sie ist gekommen, nach der Schenk, was sie haben gehabt, nach der Schütze mit den Schicksal, ist der einzige Preis gewesen bei ihr, das Kind, wo sie hat Sein ganz wohl gesäugt hat. Sein ganzes Leben hat geht durch vorbei ihr. Sie seht ihm dannochen Gymnasie, in der Kleider, als er jingel gewesen, in der langen Häusin, mit dem vollen Rangetsbücher, wie von mir und Matanisch jede Obzulung in Gymnasie hat gekost. Wie von Herzklappen, bei jedem Examen, als er soll das Vifftl erheimbringen. Sie seht die Teig, wie er wächst. Gott, für was wächst er so ein Flink? Er ist doch noch ein Kind, wo es heller wird, als mehr wächst er raus von ihr. Sie will nicht, er soll so früh groß werden. Sie will, er soll ein Kind noch bleiben. Ein Kleinkind wäre es gewesen, wenn sie hat ihm gesäugt. Sie sucht mit ihrer Blick in seine Gestalt. Wo ist er jetzt? Wie befindet er sich? Er dreht sich allein herum in ein enges Vermachterzell oder öfter schon nirgends verschickt. Keiner ist nicht mit ihm. Denkt er noch nach ihr, wie sie nach ihm? Gott, für was haben sie ihm zugenommen? Für was halten sie ihm dort? Wie wollte sie gewollt? Er soll sich jetzt die Türe öffnen und er soll er reinkommen. Nicht, dass er ein Heucher, ein Wachsener, ein Fremder und ein Vertrachter in einer anderen Welt, wie er es gewesen hat letztens, nur noch als Kind, als er es gewesen hat, einmal in der ersten Jungen, wenn sie hat ihm erste sie der erste Schicherlach gekäuft. Sie dermohnt sich in seine Schicherlach, wie es sie sich als Schut gewinnt sei, er wegzuwerfen, durch den, wie er hat sie schon gehabt, ausgetrunken, so am Gott ausgeknottet in sich die Form von seiner Fieslach. Sie dermohnt sich von sie hat ihm gehaut, ein nacktes Kind, sein glattes Kindeschleib, ihn hat ihm geboten, getrunken ihm zu ihr Leib, gesäugt ihm von ihr Brust. Am Mutterleuf Freidenbein nemt sie herum wie voll schön gewolltetst in ihre Hand halten zu trugen sein Leib zu ihr Leib sein peinemul sein offen lebedick mailo zu ihre nackte brust sie bemerkt nicht für trehren rennen her ihr backen wenn sie trachter sei in herz fühlt sie weitig und dann noch schon mehr a postgeit öppis woß fehlt woß weiß sie alleinisch Nicht der Mann, vor welchem sie hat das ganze Leben gehabt hat, mehr Respekt, und auf welchem sie hat geguckt hat, wie zu einem unerreichbaren Ideal. Ein Mann ist eine selbstverständliche Sache. Sie fühlt keinem Mann, kein Bedürfnis, weil sie spürt ihm ständig über sich, wie den Balken über den Kopf. Sie denkt noch etwas, für sie hat Verleuern, und hat es schon nicht inzwischen keinem Mann zurückgekommen. No bald klappt en entier aha s azene schon du tracht dir Ruhe lei noch verweipt in ihr holem unbewusst klärt sie wels kon sein der mann die kinder außer der älste gelene man klappt wieder entier bald bald bet sie Ruhe lei als ob sie volt nisch gewolt er raus kämpfen in ihr holem auf der vor und hebt sich auf die Fäule, geht zu der Frontier, und für ihr bleibt wer stehen, ein Fremder bekannter. Wenn man sie kommt, geht. Gute anunter, dachte sich, und kann sich nicht mehr wissen, wer du siehst. Ihr der kennt mich nicht, Madame Hurwitz. Ich bin Mirkin, sagt der fremde junge Mann, verlegen, halten die Hand durch die Karakulene Hütte. Ich hab euch gestehrt. Mirkin, Mirkin? Sagt sie zu sich allein verwundert. Ja, ich hab dich eigentlich gestehrt, fragt der Letzte. Ich vor durch Wasche hab ich mir der Leutdach zu besuchen. Ihr seid auch so freundlich gewesen, mir zu beten, sagt Mirkin ein bisschen verfremd von ihr halten sich. Mirkin, Mirkin, sagt sie weiter wie in Cholem. Sie wundert sich gar nicht, Wo sie seht immer so plötzlich, es dacht sich her, als es schulamt cool ihr und sie tut schon alt so. Kommt noch rein, setz dich du neben mir, ich bin einer alleine, Stieb. der Mann ist auf Lexis, die Kinder sind nicht du. Sie beten mir einen Stub, setz dich weg neben sich beim Tisch. Sie vergesst, als sie ist ein Schluffrock mit so los und gewaschenem Haar, mir können wir euch verfremd. er fehlt als ihr Rezept ist nicht gekommen in der richtige zeit er ist fürs tut sich mit der frau sie ist verschlaufen zur wos er fehlt sich nicht gut efsch kem nannderschmus sagt er ich stehe nein nein verkehrt ihr frei sich sei wo sie sind gekommen ihr frei sich sei efsch aber ihr trinkt mit mir atappeltei wenn halm habt es er geholft geht in die Küche rein, geht in die Küche rein, geht in die Küche rein, geht in die Küche rein, in die Küche rein, geht in die Küche rein, in die Küche rein, in die Küche rein, als ob sie wollte es getan, vor ihr sagt Kind, und stellt es auch weg vor ihm. Mirkin hält die Küche rein, die Küche rein, und weiß nicht, zu trinken, zu nein. Nun, erzählt mir, wusstet sich mit euch, wie sind ihr das gewöhnt die ganze Zeit? Gut, wo sie sind gekommen, schon lange Zeit gewöhnt. rät sie zu sich, wie nicht ein Mensch vollgesessen für ihr, noch etwas an der Lusie. Wir können verfreundet noch mehr ihr halten sich, und ihr sucht einen umsicheren Ton. Schaff seit drei, heim sich seit vier.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 vorreddende Gebirge einem Isaia scheffe ich scheine dem dank thanks for listening